Simão. Você vai sentar por cima e o DJ vai te b u a n h o DJ Marcos e Marcinho vai. Carreta Vetron Light. Carreta ser... Tô na equipe Nank Milaski, tá por aqui com a gente também, obrigado aí pela de... sua presença bacana. A equipe Nank Milaski, tá aqui com a gente na carreta Vetron Light. Junior!